Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Частина друга. Розділ одинадцятий. Війна за прислугу не вщухає в Лондоні ані на хвилину. Леді Пен вудобі звала місіс Фезерінгтон мерзенною злодійкою в присутності щонайменше трьох великоцвітських матрон, включаючи вельми популярну у вищому суспільстві вдову віконтесу Бріджертон. Місіс Везерінгтон не залишилася в боргу, порівнявши будинок Леді Пенвуд із робітним будинком, де її бідну покоївку ледь не вморили роботою. До речі, авторка цих рядків з'ясувала, що дівчину звуть зовсім не Естелла, як було заявлено раніше, а Бес, і що ніяка вона не француженка, а мешканка Ліверпуля. У відповідь на звинувачення Леді Пенвуд демонстративно вийшла із зали, в супроводі своєї дочки Міс Роза Рейлінг. Друга дочка Леді Пенвуд позі у зеленій сукні, яка їй абсолютно не личила, залишилася стояти, дивлячись на присутніх винуватими очима. І стояла дотих, поки мати не повернулася і, схопивши її за рукави, не потягла за собою. Авторка цих рядків із повною впевненістю може заявити – що Леді Пенвуд та її доньки не отримають запрошення від місіс Фезерінгтон наступного званого вечора, який відбудеться в її будинку. Світські новини від Леді Уіслдаун 7 травня 1817 року. Софія розуміла, що не повинна залишатися тут. Це погано і негарно. Порядні дівчата так не роблять. І не могла зрушити з місця. Знайшовши великий плаский камінь, Майже цілком прихований невисоким, але розлогим кущем, вона сіла на нього, не відриваючи очей від Бенедикта. Він голий, абсолютно голий. О, Боже, невже вона й справді його таким бачить? Добре ще, що вода доходить йому до пояса, тож нижня частина тулуба прихована. А втім, до чого брехати собі? Не добре, а погано. Краще б вона доходила йому до колін. О, Господи, і про що вона тільки думає? Адже вона чиста і безневинна дівчина. Ну і що з того? Нехай вона невинна, але вона закохана у цього чоловіка. Що поганого в тому, щоб помріяти? Зараз налетить порив вітру, вода спіниться, відхлине від нижньої частини тулуба Бенедикта і її погляду постане. І вона ще питає себе, що в цьому поганого. Та вона просто зіпсована, аморальна дівчина, яка не має ані сорому, ані совісті. Ну що з того? Нехай вона зіпсована і аморальна. Начхати. Усе своє, поки недовге життя, вона поводилася обачно і розсудливо. Тільки один раз вона послала обережність до всіх чортів. Це було тієї ночі, коли вона вирушила на бал маскарад. Що тут була за ніч? Дивовижна, чарівна, сповнена чарівності та радісного очікування на здійснення найнездійсненніших мрій. Тож чи варто постійно жити з оглядкою? Може і ще раз вчинити за велінням серця, і Софія вирішила нікуди не йти, а зробити те, що їй хочеться лишитися тут і поспостерігати за Бенедиктом. А чому б і ні? А що вона втрачає? Нічого. У неї немає ні роботи, ні будь-яких перспектив її отримати, за винятком обіцянки Бенедикта влаштувати її покоївкою до будинку своєї матері. І Софі лишилася сидіти на камені, не ворухнувшись пильно дивлячись прямо перед собою. Бенедикт ніколи не вважав себе ні забобонною людиною, ні людиною, якій притаманне так зване шосте почуття. Але один або два рази в житті йому доводилося зазнати невиразного занепокоєння, що підказувало йому, що зараз станеться щось важливе. Вперше це сталося, коли помер батько. Ніхто йому про це не говорив, навіть старший брат Ентоні який був зовсім розчавлений звісткою про смерть батька. Але того дня вони з Ентоні, вирішивши влаштувати в їхньому маєтку в Кенті безглузді кінні змагання, мчали полем. Бенедикт раптом відчув, що в нього заніміли руки і ноги. Болю не було, але дихання перехопило, і в душу закрався жахливий страх, якого він ще ніколи не відчував. Перегони він, звичайно, програв. Важко, як слід, тримати вішки – коли руки не слухаються. А повернувшись додому, Бенедикт зрозумів, що цей страх був провісником жахливого нещастя. Помер батько. Його вжалила бджола, і він упав замертво. Бенедикт досі не міг зрозуміти, як така сильна, повна життя людина могла загинути від укусу бджоли, але факт лишався фактом. Друге відчуття було зовсім інше. Воно з'явилося у Бенедикта на балу маскараді, який влаштувала його матінка. За кілька секунд до того, як він побачив жінку у сріблястій сукні. Як і вперше, воно почалося з рук та ніг. Але цього разу вони не уніміли, а їх почало поколювати. Наче він довгі роки безпробудно спав і тільки зараз прокинувся. Він обернувся, побачив і зрозумів. Саме тому він прийшов на бал маскарад. Саме через неї живе в Англії і тільки для неї взагалі народився. Правда, таємнича незнайомка зникла, довівши тим самим, що він глибоко помилявся. Але в той момент він був абсолютно впевнений, що вони створені одне для одного. І якби вона йому дозволила, то довів би це їй. І тепер він стояв посеред ставка у тому місці, де вода доходила йому трохи вище за пуп. І раптово відчув дивне почуття, що зараз його життєва енергія збільшилася. Це було приємне почуття яке збуджувало і захоплювало дух. Існе відчуття того, що має статися щось важливе, що в житті його ось-ось станеться якась зміна. А він стоїть посеред ставка, у чому мати народила, подумав Бенедикт і посміхнувся. Бути абсолютно голим добре в інший момент і зовсім в іншому місці. Наприклад, у ліжку із гарною молодою жінкою. Він зробив кілька кроків у глиб ставка, відчуваючи під ногами м'яке мулисте дно. «Ну, от тепер вода доходить майже до грудей. Холодно, жахливо, але принаймні тіло хоч трохи прикрите». Він повільно обвів поглядом берег, ретельно оглядаючи кожне дерево, кожен кущик. Там неодмінно має хтось бути. Інакше як пояснити це дивне почуття, яке його охопило? «Хто там?» – крикнув він. Мовчання. І він не очікував, що йому дадуть відповідь. Однак спробувати не заважало. Бенедикт примружився і знову обвів поглядом берег, повільно повертаючись, поки не здійснив оберт на всі 360 градусів, але нічого не побачив. Лише легке коливання листя на вітрі. І коли майже закінчив огляд околиць, до нього раптом дійшло, хто ховається на березі. Софій. почувся здивований крик, зашелестіло листя. Софій Бекет!» – закричав Бенедикт. «Якщо ви від мене зараз побіжите, клянуся, я побіжу слідом за вами і навіть не одягатимуся». Шум на березі почав поступово стихати. «І я вас неодмінно наздожену, продовжував Бенедикт, – «тому що я сильніший за вас і швидше бігаю, і в мене може виникнути бажання змусити вас лягти на землю. Щоби переконатися, що ви від мене нікуди не втечете, шум на березі стих остаточно». «Добре» крикнув Бенедикт, «а тепер виходьте». Жодної реакції. «Софі, я чекаю», – погрозливо простягнув Бенедикт. Декілька секунд стояла цілковита тиша, після чого почулися повільні, нерішучі кроки, і нарешті він побачив її. Вона стояла жалюгідна і нещасна в одній зі своїх страшних суконь, яку він із задоволенням утопив би в ставку. «Що ви тут робите?» – крикнув він. «Я просто гуляла. А що ви тут робите?» В свою чергу запитала вона. Ви ж хворі, вам не можна купатися, та ще й у такій холодній воді. Ви йшли за мною? спитав Бенедикт, ігноруючи і її запитання і зауваження. Звісно, ні, випалила Софія, і Бенедикт одразу їй повірив. Акторка з неї нікудишня, і крім того, вона навряд чи стала б брехати. Я ніколи цього не зробила б, продовжувала Софія, це непристойно. І в ту ж мить обличчя її вкрилося фарбою збентеження. Вона зрозуміла, що зморозила нісенітницю. Якби їй справді турбували правила пристойності, вона пішла б тієї ж миті, як тільки помітила Бенедикта. І Бенедикт це теж зрозумів. Витягнувши з води руку, він зробив Софі знак відвернутися. «Поверніться до мене спиною і чекайте. Я швиденько одягнуся. Я йду додому», – заявила Софі. «А ви можете продовжувати купатися, скільки вашій душі завгодно. Я вам не заважатиму». «Ви й залишитеся», – рішуче промовив Бенедикт. «Але він схрестив руки на грудях. Я схожий на людину, яка терпітиме заперечення?» Софі мовчки дивилася на нього. «Якщо ви побіжите», – попередив Бенедикт, – «я вас упіймаю». Софі зміряла очима відстань між ними, потім спробувала подумки прикинути відстань до котеджу. Якщо він одягатиметься, в неї є шанс від нього втекти, а от якщо ні – Софій, промовив Бенедикт, я практично бачу, як у вас із двох йде пара. Киньте складні математичні розрахунки і робіть те, що я вам сказав. Нога у Софії машинально смикнулася, а чому Софі так і не зрозуміла? Я чекаю, подав голос Бенедикт. Роздратовано зітхнувши, Софія схрестила руки на грудях, повернулася до Бенедикта спиною і дивилася на дупловстов у дерева так пильно. Ніби від цього залежало її життя, прислухаючись до того, що відбувається у неї за спиною. А Бенедикті не думав поводитися тихо. І Софія виразно уявляла собі, що він робить у кожний момент. Ось він виходить із води, ось тягнеться за штанами, ось натягує їх. А чому він не дозволив їй повернутися додому? Навіщо змушує відчувати таке приниження, чекати, поки він одягнеться? Софія відчувала, що вся горить, як у вогні. Щоки, напевно, стали червоними. Будь-який нормальний джентльмен позбавив би її подібних переживань. Дозволив би повернутися додому і замкнутися у своїй кімнаті. Принаймні днів на три, доки сам не забуде про цю історію. Але Бенедикт Бріджертон, схоже, не має наміру сьогодні поводитися по-джентльменськи. Варто було Софі поворушити ногою, як він негайно крикнув. І думати про це не смійте. А я й не думала, обурено вигукнула вона. Просто в мене нога затекла, і поспішіть, що ви там так довго пораєтесь. Я одягаюся, глузливо кинув Бенедикт, і спеціально так повільно, щоб мене помучити. Ви будь-якої миті можете обернутися, промовив він, запевняю вас, що я попросив вас відвернутися, щоб пощадити винятково ваші почуття, а не мої. Мені й спиною до вас стояти непогано, буркнула Софія. Після кількох хвилин, що здалися Софій цілою годиною, знову почувся його голос. «Можете обернутися». Софія завагалася. «Що, коли він ще не одягнувся? Що, якщо вирішив продовжити з неї знущатися і просить її повернутися, тоді як сам стоїть голий? Але нічого не вдієш, доведеться ризикнути», – вирішила Софія, розуміючи, що в неї немає іншого виходу. І вона обернулася. До її полегшення і що гріха таїти розчарування, Бенедикт стояв цілком пристойно одягнений. Лише в деяких місцях на одязі виднілися мокрі плями. Там, де він прилягав до тіла. «Чому ви не дозволили мені піти додому?» – запитала Софі. «Бо хотів, щоб ви лишилися», – просто відповів Бенедикт. «Але чому?» – не відставала вона. Бенедикт знизав плечима. «Сам не знаю. Можливо, хотів таким чином покарати вас за те, що підглядали за мною. «Я зовсім не!» Машинально заперечила Софі і обірвала себе на півслові. Ну, звісно, підглядала. Ось і молодець, що не заперечували. Софі похмуро дивилася на нього. Їй хотілося сказати йому щось надзвичайно дотепне, але вона боялася сказати дурість і вирішила промовчати. Краще вже виглядати в його очах дурепою, яка мовчить, ніж дурепою, яка тріщить, як гава. «Недобре підглядати за господарем будинку», – зауважив Бенедикт, взявшись у боки і примудряючись при цьому виглядати одночасно і владним, і розслабленим. «Це сталося випадково», – заміялася Софі. «Ну, в цьому я вам вірю», – погодився Бенедикт. «Але навіть якщо ви не збиралися за мною підглядати, факт лишається фактом». При першій нагоді ви нею скористалися. «Ви мене звинувачуєте?» Ну що ви, посміхнувся Бенедикт, на вашому місці я вчинив би так само. У Софі рот відкрився з подиву. Ну який нахабник? І не прикидайтеся ображеною. А я й не прикидаюся. Він підійшов до неї трохи ближче. Правду кажучи, я задоволений. Це була проста цікавість, відрізала Софі. Запевняю вас. Ви хочете сказати, що підглядали б за будь-яким голим чоловіком доведись така можливість? Звісно, ні. «Ось я й кажу!» – Бенедикт притулився до дерева. «Я задоволений!» «Ну, тепер, коли ми з цим розібралися, я повертаюся до мого котеджу», – заявила Софі. Але не стигла вона зробити двох кроків, як відчула, що Бенедикт схопив її ззаду за сукню. «Ні, не повертаєтесь!» – Софі втомлено зітхнула. «Ви вже і так мене збентежили. Що ви хочете зі мною зробити?» Бенедикт повільно повернув її до себе обличчям і прошепотів – це дуже цікаве питання. Софія спробувала вперти під підборами в землю. Марно. Бенедиктова рука вперто притягувала її до себе. Софі похитнулася і виявилася всього за кілька дюймів від нього. Раптом їй стало дуже жарко. Виникло дивне відчуття, що вона не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Голова кружляла, серце билося в грудях як шалене. А проклятий Бенедикт стояв, не відриваючи від неї погляду, і все притягував і притягував її до себе. Його погляд, здавалося, зачаровував. «Бенедикте!» – прошепотіла Софія, забувши, що досі кликала його містером Бріджертоном. Він усміхнувся, і від цієї усмішки, яка все зрозуміла, мурашки побігли в неї по спині. «Мені подобається, як ви промовляєте моє ім'я», – зауважив він. Я не збиралася називати вас на ім'я, зізналася вона. Шш. Він торкнувся пальцем її губ. Не кажіть так, хіба ви не знаєте, що чоловік хоче почути зовсім інше? У мене було мало досвіду спілкування з чоловіками, зізналася вона. Саме це чоловікові й хочеться почути. Невже? із сумнівом у голосі запитала Софія. Вона знала, що всі чоловіки хочуть одружитися з невинними дівчатами але Бенедик не збирається на ній одружитися. Саме це мені й хочеться від вас почути. Промовив він, торкнувшись її щоки кінчиком пальців. Його гаряче дихання обпалило її губи, і Софі тихенько охнула. Він має намір її поцілувати. Як же це здорово і водночас жахливо. І як вона цього хоче. Завтра вона, звісно, гірко про це пошкодує. Та що завтра? Вже сьогодні, за кілька хвилин. Але вона провела останні два роки, згадуючи його солодкі обійми, і не впевнена, що зможе жити далі, якщо вона не матиме хоча б іще одного спогаду про нього. Палець Бенедикта ковзнув від її щоки до скроні, потім до брови, закопався у м'яке волосся, торкнувся, перенісся. «Яка ж ти гарна! – прошепотів Бенедикт, – наче казкова принцеса. Іноді мені здається, що ти не справжня». Софія відчула, як у неї почастішало дихання. "Думаю, зараз я тебе поцілую", прошепотів Бенедикт. "Думаєте? Думаю, я просто мушу тебе поцілувати", промовив він із таким виглядом, немов і сам на силу вірив своїм словам. "Це все одно, що дихати, людина не може цього не робити". Бенедикт ніжно торкнувся губами губ Софії, після чого почав покривати їх легкими поцілунками. Це було так приголомшливо, що в Софі закружляла голова, підкосилися ноги, і щоб не впасти, вона вхопилася за Бенедиктові плечі. Вона ніяк не могла збагнути, що це на неї найшло. Але раптом її осяяло. Та так вже було, два роки тому на маскараді, коли Бенедикт так само її цілував, ніжно, дбайливо, ніби вона для нього найдорожча істота на світі. І ось зараз, через два роки, вона знову переживає чудовий момент у своєму житті. «Ти плачеш?» – прошепотів Бенедикт, торкаючись її щоки. Софі замиготіла і, простягнувши руку, витерла сльози. Вона їх не помічала. «Мені перестати?» – так само пошепки спитав Бенедикт. Софі похитала головою. «Ні, вона не хоче, щоб він зупинявся. Вона хоче, щоб він цілував її так само, як тоді на маскараді. Спочатку з невимовною ніжністю» потім все більше і більш пристрасно. Тільки набагато довше, ніж тоді, бо цього разу годинник не проб'є опівночі, і їй не треба буде зникати. Як же їй хотілося, щоб він дізнався, що вона та сама таємнича незнайомка з Балу Маскараду, і в той же час вона страшенно боялася, що він про це дізнається. Загалом у голові у неї все настільки переплуталося, і в цей момент Бенедикт знову припав до її губ. Але цього разу поцілунок був пристрасним, вимогливим і змусив би будь-яку жінку затремтіти, відчути, що вона гарна, бажана, безцінна. Софій не припускала, як вона скучила за людським ставленням до себе. Дворяни та аристократи не помічають своїх слуг, не вступають з ними у розмови, а коли змушені до них звертатися, намагаються бути гранично короткими. А Бенедикт все продовжував своє солодке катування – його губи ставали все більш пристрасними та вимогливими. Великі руки притискали її до себе так, що Софії було важко дихати. Тіло притискалося до її тіла, і його жар, здавалося, проникав крізь тонку сукню прямо їй у душу. Як же їй хотілося віддати Бенедиктові всю себе, без залишку, хоча вона й поклялася не робити цього, поки не вийде заміж. «О, Софії! хрипко пробурмотів Бенедикт. «Я ніколи ще не відчував», – Софіза умерла, вона була абсолютно впевнена, що він збирається сказати, що ще ніколи не відчував такого почуття і поняття не мала, як це сприймати. З одного боку, їй лестило, що саме вона зуміла змусити його тремтіти від бажання, але з іншого, він уже цілував її раніше, два роки тому, хіба він не відчував тоді такої ж солодкої муки». «Божечки! Невже вона ревнує його до самої себе?» Раптом Бенедикт трохи відсторонився. «Що трапилося?» – спитав він. Софі трохи похитала головою. «Нічого». Взявши її за підборіддя, Бенедикт відкинув їй голову. «Не бреши мені, Софі!» «Що сталося?» «Просто я нервуюся!» – пробелькотіла Софі. «Більше нічого». Примружившись, Бенедикт із підозрою глянув на неї. «Це правда?» «Чиста правда!» Вирвавшись із його обіймів, Софія відступила на кілька кроків і стала спиною до нього, схрестивши руки на грудях. Я б ніколи не стала брехати. Бенедикт дивився на її рівну спину. «Я знаю», – тихо сказав він, – «ти не з тих, хто бреше». Софі коротко засміялася, і Бенедикт, хоч і не бачив виразу її обличчя, з легкістю його собі уявив. «А звідки вам відомо?» – запитала вона. – «Це видно по всій твоїй поведінці». Софі мовчки стояла. І раптом Бенедикт і сам не міг сказати, як це вийшло, у нього вирвалося. «Хто ти, Софі? Хто ти насправді?» Як і раніше, не повертаючись, Софі ледь чутно прошепотіла. «Що ви маєте на увазі?» «Щось у тобі не так», – промовив Бенедикт. «Надто вже правильно ти говориш, як для покоївки». Нервово смикаючи руками поділ сукні, Софі кинула. «А що, це забороняється?» «У нашій країні не дуже досягнеш успіху, якщо в тебе неправильна мова». «І з цим можна посперечатися», – лагідно заперечив Бенедикт. «Ти ж не надто досягла успіху». Стиснувши руки в кулаки, Софі швидко пішла геть. «Стривай!» – крикнув Бенедикт. В три стрибки, не здогнавши її, він схопив її за руку і з силою повернув до себе обличчям. «Не йди! Я не звикла залишатися у суспільстві людей, які мене ображають». Бенедикт навіть здригнувся. Такий гострий біль застиг в очах Софії. Я тебе не ображаю, і ти це знаєш, промовив він. Це правда, ти не створена бути покоївкою Софії. Це ясно мені, і має бути ясно тобі. Софі гірко засміялася, такого сміху Бенедиктові ще ніколи не доводилося від неї чути. І що ви пропонуєте, містере Бріджертоне, знайти роботу гувернантки? Бенедикт подумав, що це дуже непогана ідея. І почав про це говорити, але Софі перервала його. «І хто мене найме, як ви думаєте?» «Ну, ніхто», – випалила Софі. «Ніхто мене не найме. У мене немає жодних рекомендацій, і виглядаю я надто молодою. І гарною», – похмуро додав Бенедикт. Він гадки не мав, як наймають гувернанток, знав лише, що зазвичай цим займається господиня будинку. А простий здоровий глузд підказував йому – що жодна господиня дому не захоче мати серед своїх слуг таку молоду й гарненьку дівчину, за якою може припадати її чоловік або син. За прикладом, далеко не треба ходити, варто лише згадати, що довелося Софі терпіти від Філіпа Кавендера. «Ти можеш бути особистою покоївкою», – запропонував він, – «принаймні тоді не доведеться виносити нічні горщики». «Ось як», – пробурмотіла Софі. Або компаньонкою якоїсь літньої пані. Софія сумно зітхнула, і Бенедикт відчув, що серце розривається. Ви дуже добрі, промовила вона, але в мене нічого не вийшло. Не варто турбуватися за мене. Ви ж не несете за мене жодної відповідальності. Я міг би її нести. Софія запитливо дивилася на нього, і раптом Бенедикт зрозумів, що її нікуди не відпустить. Він відчував, що між ними Софія існує якийсь дивний. Незрозумілий зв'язок, схожий на той, який він випробував лише один раз у житті, при зустрічі з таємничою незнайомкою в сріблястій сукні. Але незнайомка зникла, наче її не було. А Софі тут, жива і справжня. Він втомився від міражів. Йому потрібен хтось, кого він може бачити, кого може торкнутися. І їй він теж потрібний. Можливо, вона поки що цього не усвідомлює, але він їй потрібен. Взявши її за руку, Бенедикт різко потягнув Софі до себе. Софі, яка не чекала нічого подібного, втратила рівновагу і впала до нього на груди. – Містере Бріджертоне, здивовано вигукнула вона. – Бенедикт, – прошепотів він їй на вушко. – Відпустіть! – Назви мене на ім'я, – наполегливо промовив Бенедикт. Він міг бути дуже упертим, коли хотів, а зараз був саме той випадок. І він не збирався її відпускати, доки вона не назве його на ім'я. А може й потім… Бенедикт. Нарешті здалася вона. «Я… Шшш!» – прошепотів Бенедикт, припавши до її губ. Коли тіло Софі стало м'яким і податливим, Бенедикт трохи відсторонився і заглянув їй в очі. У світлі сонячного дня вони здавались дивовижно зеленими – і такими глибокими, що в них можна було потонути. «Я хочу, щоб ти повернулася зі мною до Лондона», – прошепотів він, сам дивуючись, що каже, і мешкала там зі мною. Софі здивовано дивилася на нього. «Будь моєю», – пристрасно прошепотів він. «Будь моєю відтепер і назавжди. Я дам тобі все, що ти забажаєш. А у відповідь я прошу лише одного – «Будь моєю».